Бебі Ваксман. Книжкове життя Ніни Гіл. Розділ 5, в якому Ніна відвідує зібрання книжкового клубу та отримує електронного листа. Після роботи Ніна пішла додому та погуглила все, що змогла знайти про Вільяма Рейнленца. Це було поширене ім'я, але вона вирішила, що він не міг бути професійним грантцем у теніс на початку 20-го століття або англійським лордом у 17-му столітті. Ймовірніше, він був юристом, який жив у Лос-Анджелесі аж поки не помер тиждень чи два тому. Вона подумала, що похорони вже відбулися. Розуміючи, що все інше також відбулося без неї, думка про похорони її не засмутила. У всіх некрологах писали, що йому було 78 років і що по собі він лишив дружину та доньку знала, що остання частина викладена не зовсім правильно, хоч вона вже й не пам'ятає, скільки дітей у нього було насправді. Дівчина знайшла кілька його знімків онлайн, і на більшості з них він на якихось благодійних заходах і завжди одягнений у смокінг. Ніна не виявила схожості між собою та ним. Та і як могло бути інакше. Вона – струнка дівчина 29 років, з темнорусим волоссям та веснянками. А він – огрядний літній чоловік з сивим волоссям, зморшкуватим обличчям. Тож це було все одно, що порівнювати грушу з яблуком. Або радше виноград з родзинками. Ніна замислилася щодо того, як складуться в неї стосунки з братом та сестрами. Їй було цікаво, чи є в них щось спільне, як от любов до Сімпсонів чи сендвічів. Можливо, вони б стали хорошими друзями, а може започаткували б сімейне реаліті-шоу. На якусь мить вона навіть замислилася над назвою «Рейнольдси против гіл» – «Війна братів і сестер». Перед випусками якого грав би синтезатор в стилі середини 80-х, а титри з'являються збоку. Вона б сама знімалася в шоу, а може краще б, щоб її зіграв хтось більш телевізійний. На світлинах вона собі не подобалася, бо було… Більшою проблемою для її покоління, ніж для їхніх батьків. Подруга Лія, одержима створення свого особистого бренду, радила Ніні менше рухатися. У тебе миміка дуже рухома, пояснила вона. Я постійно говорю, сміюся, активно слухаю, відповіла Ніна. Ну тоді не роби так, бо на кожній фотці в тебе такий вигляд, ніби тебе голкою штрихають. Вона скривилась кілька разів, щоб виразнити свою думку. Ні, це неправда. Ще яка правда? У мене є фотодокази, напевно. Якийсь вираз на твоїй фіозіономії триває кілька секунд, але це саме ті секунди, коли клацає затвор фотоапарата. Тож у соцмережах ти саме із цим виразом. Просто чудово використовувати його як свій основний захист. Якщо Хлопця злякає страдливий вираз мого обличчя, і він не захоче розпізнати мене справжню, неспотворену болю. То й не варто йти з ним на побачення. Лія примружилася Або ти відштовхнеш звичайних хлопців і залишися тільки ті, які люблять зустрічатися з нещасними жінками. І кому тоді буде гірше? Згадуючи цю розмову, тепер Ніна вирішила, що Вільямові Рейнольдсу хтось дав подібну пораду. Бо коли він бодай... Коли усміхався чи сміявся або активно слухав, то на світлинах це ніяк не відбивалося. Ніна згайла чимало часу, щоб дізнатися про книжковий клуб Лос-Анджелеса. Через кілька місяців розслідування, замість того, щоб запустити чотири книжкових клуби, зустрічі яких проводилися раз на місяць, вона вирішила заснувати клуб, на зібраннях якого щотижня обговорити книжки нового жанру. Перша середа місяця – книжкові поганці, сучасна література. Друга середа місяця – підступні діви, детектив золотої доби. Третя середа місяця – район нуль, підліткова література. Четверта середа місяця – пасовище для електричних овець, науково-популярна література. Якби в місяці було п'ять серед, вона б не замислилася, заповнила б і п'яту, тому що їй подобалося ризикувати. Книжкові черви – це навіжені шибайголови. Ніна хотіла б улаштувати клуб класичної літератури або романтичного роману, але Бог дав обмежену кількість годин у днях, обмежену кількість днів у тижні, і вона повинна була встигати не лише читати книжки, а ще й знаходити час для інших хобі. Дівчина широко рекламувала свій книжковий клуб, тому на зібраннях щоразу приходили нові люди. Але здебільшого збиралася віддана і незмінна група жінок, які жили заради книжок і були доволі начитані, щоб бути охочимим говорити різні жанри щотижня. Завдяки книжковому клубу вона зустрічала своїх товаришів по команді з Вікторини – Лію та Лорен. А ще… До них приєдналася Ванеса, її подруга, яка працює в кафе на бульварі Ларчмонт. Інша віддана відвідувачка Дейзі працювала в книгарні, яка була частиною великої мережі крамниць. Тому вона часто приносила залишки їжі з їхньої їдання, що було дуже доречно. У п'ятьох вони присятили себе зустрічем і бачились щотижня. По черзі були ведучими і намагалися становити нові стандарти для перекусів. Іноді з'являлися хтось новенький, і тоді їй доводилося зосереджуватися та вести серйознішу розмову про книжку. Того вечора на черзі був клуб книжкових поганців, на якому обговорював сучасну прозу. Група обмінювалася думками щодо роману, який потрапив у шорт-лист Букинської премії, проти дівчата відходили від теми. «Дійсно, справжня фотосесія», – скептично перепитала Ніна. «Так справді», – сказала Ванеса, перегортаючи фото на телефоні. «І навіть не одна, а п'ять, з різних боків, з різним світлом. Є і чорно біля світлина». Під різними кутами з різним освітленням не так могло б піти чи не всі дев'ять ярдів плів. Ярдів, сподіваюся, ти мала на увазі дюйми, тому що дев'ятиярдовий пеніс був би Лорен зашарілася. Скільки там дюймів у ярді? Усі поглянули на ніну. Вони знали, яка в неї хороша пам'ять. Тридцять шість, один ярд це три фути. Вона замовка. Ніні хотілося зупинитися, але вона не могла. Ярд це британська одиниця виміру, спочатку заснована на дожині металевої перекладини, довжина якої. Своєю чергою заснована чверті кров'ячої шкіри. Вона звела дух, але Лорен, яка знала, що зараз її затягне кролячу нору, відвела руку і мовила. Цього досить. Якщо ти говоритимеш далі, ми зможемо забути про явний пеніс завдовжки 27 футів, на який варто було б поглянути. Лія перхнула. Хоч і навряд чи він помістився туди, куди треба. Ніна засміялася і відпила ковток вина, намагаючись забути всі інші факти про систему міри. Чи знаєте ви, що слово «момент» – це насправді середньовічний термін, який означає півтори хвилини? Вона обожнювала бути членом книжкового клубу, бо вони не лише обговорювали книжки та історії письменників і читачів, а спілкувалися на інші цікаві теми. Приміром, про знімки пенісів або про особисте життя самочинності жінок в Лос-Анджелесі на жаль, ці дві теми були тісно пов'язані. Ось що я думаю, сказала Дезі, яка принесла два десятки лейк. Обсів і вже, мабуть, сп'яніла від цукру. Хтось має відвести чоловіків у бік, сказати їм на вухо: Чуваки, ваші пеніси не дуже фотогенічна частина вашого тіла. Погодьтеся, сам з собою пеніс не є привабливим органом, це неначе голий пацюк у капелюшку. А справді, якби я вночі зайшла до кухні, увімкнула світло і побачила на підлосі пеніс, то закричала б і пр прибрала б його шаброю. Ну або залізла б на стілець, доки той не сховався кудись. Було схоже, що ця тема не чужа для Ванеси. Заперечила, але хіба це не стосується жодної частини тіла. Якби ти умкнула світло і побачила ногу на підлозі, ти б також запанікувала? Так погодилася Ванеса. Але ти бодай зрозуміла б, що це нога. Якби там був сам пеніс без тіла, ти б не відразу зрозуміла, що воно таке. Ванеса гнівно розвела руками. Не знаю, що це, але воно дивиться на мене єдиним оком, занадто велике, щоб розчавити його скрученою газетою. Ой, стривайте, здається, я починаю розуміти, що це. Ніна все ще не погоджувала. І тобі було байдуже, що якийсь чоловік залишився без пеніса? Та ні, відповіла Ванеса. Гадаю, що мені не спаде таке на думку. Мої міркування, перепрошую, застрягли на пенісі. У Лії крутилися в голові більш практичні думки. Чому чоловіки ніколи не надсилали мені світлини, де вони тримають на руках цуцика? Це мені сподобалося значно більше. Або хоча б присилали свою усмішку, або руки, або якесь дотепне повідомлення, а не запитання, чи не потекла я. Так, це не найкраще. Краще запитання. Ніна і сама такі отримувала, бо і так і хочеться відповісти на нього. Потекла. Через те, що ти надіслав мені знімок своєї жалюгідної чоловічої плоті. Ні, не потекла. Геть суха. У мене справжня Сахара відразу. Звівши погляд на Дейсі, Ніна поцікавилася в неї. А лесбіянки роблять щось подібне? Чи надсилають фото свого пеніса, Дезі скинула догори брови. Вона дотрималася ретро стилю гарнюнь 50-х, тому її брови були, наче творені для того, щоб здивовано злітати. Хіба що тоді, коли вони вирішили перервати з кимось стосунки і хочуть переконатися, що та людина заблокує їхній номер назавжди? І щоб ти відповіла тому чоловіку, який лаштував своєму органу фотосесію? спитала Ніна Ванесу. Та ворухнула плече відповіла. Я вже погодилась на побачення, тому мені незручно. Відмовлятися після того, як він надіслав мені свій скарт. Вона скривилася. Сказати, так, я погодилася піти з тобою в кіно, але тепер, коли я знаю, який монстр живе в тебе в штанях, мене ти не цікавиш. Це було б для нього занадто прикро. Чому ти зважаєш на його почуття після того, як він візуально образив тебе? Тому що я стерву. Ванеса частенько була аж занадто добра, і хоч і працювала над цим. Але, можливо, на думку чоловіків, пеніси мають привабливий вигляд. Може, вони бачать навколо них ауру або крихіт. Ніб, і міркують. «О, ну і гарний в мене пеніс. Від самого погляду на нього відчувається збудження. Ну ж, бо скину його цій дівчині, щоб і вона відчула збудження». Жінки водночас тяжко зіткнули. «Чоловіки – прості істоти», – сказала Лорен. «Якщо їм щось подобається, вони вважають, що це подобається всім. То ти збираєшся зустрічатися з ним?» Ніна зосередилася на тому, з чого розмова почалася. Ванеса кинула так, ми сходимо на показ чужих у кінотеатрі Арк Лайт за пару тижнів. Сподіваюся, що на той час він знайде собі іншу жертву. І я піду з вами, вигнула Ніна. Підійду до нього і скажу. Мені розказали, що твій пеніс має чудовий вигляд на чорно-білих світлинах. Будь ласка, не треба. Після невеликої паузи Ванеса продовжила. Але обіцяю, якщо він дістане його під час фільму, я напишу тобі повідомлення з проханням про допомогу. Лія пирхнув. Взагалі-то «Чужі» не той фільм, на якому варто діставати член. Забагато схожості з тими штуками, що вилазять з людського черева. Якщо він дістане свій пеніс у неправильний момент, то всі табуном бігтимуть до дверей. О господи, та це був би чудовий костюм на Хелловін. Можна одягнути як Джон Герт у першому фільмі та зробити так, щоб із закривавленої дірки у футболці стирчав пеніс. Хіба не переконливо? Ураз Ніна змінила думку, але доведеться весь час тримати його, що він загрозливо стояв, а це може бути складно наприкінці жовтня. «Може повернемося до книжки?» – спитала Дезі, сміючись, хоч і намагалася прибрати серйозного вигляду. «У нас майже не залишилося часу». «А з ким ти йдеш на чужих?» – спитала Ванеса Ніну. Та головою вказала на Лію та Лорен і додала. «І з цими невдахами плюс Картер». «Ти зустрічаєшся з кимось зараз?» Ніна похитала головою. Лорен кашлянула. Їй подобається один хлопець із Вікторини, але вона боягузка і не може говорити з ним. Ніна насупилася і крутнула головою. «Він симпатичний, але, здається, мені не вартий того, щоб підходити до нього. Занадто знається на спорті і, мабуть, нічого не читає». «А для тебе це має вирішальне значення?» додала Лорен. Ніна… Подивилася на кожну. Невже для когось це не так? Лорен похитала головою. Не для мене. Попри те, що я не працюю в книгарні, люди, які не люблять читати, не загрожують моєму благополуччю. І не для мене, хоча я працюю в книгарні, сказала Дезі, заправляючи свої біляві кучері за вухо. У мене обмежень тільки для людей, котрі не люблять тварин. Або для дівчат, котрі демонструють корисність антибактеріальної гелем для рук після громадської вбиральні. Як на мене... Мила з водою цілком досить. А що вони? Чинили б після сексу, натирали б усе тіло з скрабом і робили б хімічний пілінг. Я б не зустрічалася ні з ким, хто говорить про політику перші дві години під час зустрічі, сказала я. Це був дуже цікавий фільтр для людей раніше, але нині всі говорять про політику, тому це, мабуть, буде надто обмежено коло людей. Я тепер повинна якось змінити свою думку для відсіювання людей. Грубість стосовно офіціантів, цілковите вето, додала Ванеса. Бейсболки задум наперед і навіть будь-які капелюхи. Ненавиджу капелюхи, оголосила Лія. Чоловіки, які називають мене на прізвище, виняток можуть становити лише вчителі фізкультури в школі. Інакше це невічливо. Люди, які надувають обгортки від трубок для напоїв в публічних місцях. Люди, які питають, а можу я прийти з кимось? Насправді для них це вже вирішено. Ті, що називають мінеральні напої мінералкою. Ті, хто замовляє напої без льоду в ресторанах. Ті, хто залицяється до кицьки. зависла тиша. "Що перепрошую?" Спитала Лорен. Ванеса почервоніла. "Ну, знаєте, коли хлопець опускається туди униз і говорить щось на кшталт: "Привіт, моя чарівна" або "Тобі це подобається, Люба Егеш?" але вони говорять не до тебе, ну, ти розумієш, до неї, а не до тебе." Пауза. "Ти думаєш, що хлопець цікавиться тобою, а насправді він лише намагається познайомити з твоєю сексуальною подружкою." "Ти завжди свої кіці?" Тепер Ванеса стала багряного кольору. "Ні, але якщо у вас Якщо є міркування щодо неї, то висловіть їх мені, я перекажу, адже ми одна й та сама людина. Усі жінки ззирнулися, тоді Ніна сказала: Знаєте, кого я ненавиджу? Чоловіків, які вважають, що жінки бояться павуків, або мишей, або змії. Чоловіків, які люблять зоряний шлях, але не люблять зоряних воїн, або навпаки, ніби вони такі різні, або тих, кому подобається тільки найперший зоряний шлях, або тих, хто використовує слово канонічний, коли говорить про комікси. Гей, може повернемося до особистого життя Ніни, а тоді до книжки, яку ми повинні були б говорити. Пропонувала Дезі, яка любила діяти за планом. Нема чого обговорити, бо в мене немає особистого життя. Не можу собі уявити, що я зустрічаюся з кимось, хто не читав книжок. Про що ми говоритимемо? обурилася Ніна, теж ладно нарешті повернутися до обговорення книжки. Але мені здається, що добре зустрічатися з людиною, які живуть в реальному світі. Усі повернулися до Ванеси, щоки якої ще палали після тієї фрази про залицяльників докицьки. Минулого року я зустрічалася з хлопцем, який вмів повісити картину на стіні. «Справді?» – здивувалася Лорен. «Так, він сам міняв масло. Оливкове чи машинне?» «Машинне масло. Він умів готувати, в нього був собака, якого він сам дресирував, навчав усіляким трюкам, які вражали. Наприклад, підстрибнути з його спини та спіймати фризбі». «Ага», – зацікавилась Ніна. «Але він не любив читати». Ванеса похитала головою. «Ні, йому «Подобався активний відпочинок. Він не міг довго всидіти на одному місці, розумієш? І в вас все було гаразд?» Ванеса кинула, але одразу засумувала. «Так, насправді було добре. Він не зважав на те, що я не дуже люблю активний відпочинок. Він робив своє, а я своє читала вдома книжки, і все було чудово». Запала мовчанка, а потім Лія поставила питання, що крутилося усіх на язиці. «То що тоді трапилось?» Ванеса крутнула головою. Він порвав зі мною і став зустрічатися з своєю тренеркою, яка бере участь у тих змаганнях, де люди долають купу шалених перешкод. Усі примовкли. Вона могла вилізти мотузкою вгору за 8 секунд. Знову мовчання. Ладно заприсягтися, що в неї бідна фантазія, спробувала заспокоїти дівчину Ніна. Доскону так, відповіла Ванеса. Повернімося до книжки. Так вони і учинили, оскільки колись Ніл Гейман лучно сказав, у всякому разі книжки безпечніше за людей. Коли Ніна повернулася додому після книжкового клубу, на електронній почті на неї очікував лист від Пітера Реннольдса. «Привіт», – починався він, – «дуже дивно таке говорити, та я твій племінник». І лише нещодавно ми про це дізналися. Вибач, що так сталося. «Саркасян вважає, що я вмій би допомогти тобі дізнатися більше про сім'ю, яку ти дістала з спаду, і я був би щасливий це зробити». «Чи не хотіла б ти зустрітися з горнятком кави? Повідом, твій маленький племінник Пітер. Ха-ха». Ніна довго дивилася на лист. Вона б могла просто його проігнорувати. У її житті зараз усе було добре і не хотілося нічого складнювати. Та раптом в її новій родині є хтось, хто захоплюється спортом і хто допоміг би їй перемогти вікторинників. І чому отой хлопець, високий, симпатичний дурко, так намагається уп'ястися в її шкіру? Вона вирішила, що її друзі з книжкового клубу мають рацію. Вона таки стала трохи Лізі Беннет через нього. Мені геть не байдуже, впевнено сказала вона собі. Це мене ані трохи не інтригує. Окрім того, мене цікавить купа всього іншого. Любий Пітер», – написала вона, – «мушу визнати, що все це стало для мене певним шоком, і я геть не усвідомлюю, що саме відбулося. Мабуть, було б корисно розкласти у своїй голові все по поличкам з тією людиною, яка все це розуміє. Ось мій номер, напиши мені, якщо в п'ятницю, в обід тебе влаштує з любов'ю тітка Ніна». Аж навіть смішно це писати. Тоді вона додала смайлик, щоб було зрозуміло, що вона жартує і натиснула кнопку «Надіслати». От бачиш, ані трохи не відволікаюся на того хлопця, цілковито зосереджена на важливих справах. Я на всі 100% не думаю про нього. Або про його руки. Зовсім не думаю. Запевняла себе дівчина.